Голова четвер. Знову стояла спека. Ми всі лежали заморені її задушливими мацаками. Гладкий хіппі ледь чутно бренкав на гітарі іспанці, деко якою прикрашав напис, виведений чорною тушшю. Чухастер. Так називалась наша неоарт-рокова група з поточним складом. Хіппі гладкий, соло гітара, вокал. Олелько Дзвенислава, бек-вокал блокфлейта, губна гармошка, це якщо п'ятя дупа, дістане в одного чувака з гуртожитку в Львові, банка з грисом, Кривавіч Михайло, беквокал, сопілка, блокфлейта, голосові акустичні ефекти, художній свист, перкусія. Ми хотіли грати щось середнє між Джет Роталом та Кінг Крімсом. Амбітно, глибоко і круто. От і тепер ми лежали спираючись об одну розлогу Яблуньку саду коло моєї фазенди. Дзвінка тримала на животі нашу ударну установку, один єдиний невеличкий бубен, назви якого ніхто з нас не знав, і вигравала загадкові карибські ритми. Я ж тримав на животі голову дзвінки і тихо гудів у її блокфлейту, пробуючи відтворити то маленьке негриття дебюсі, то арію марфи з опери Хованщина. От бачите, ми, хоч і покидьки, за те з музичною освітою. Навіть хіпі і той півтора року ходив на Валторну. Правда, його вигнали після зимового академ-концерту, мовляв, за обурливу поведінку та негідне ставлення до викладацького колективу. Хіпі забагалося, щоб ми відразу ж утнули якусь блискучу імпровізацію на рівні концертів «Кінг Крімсон». Але чогось воно нам не йшло. Наразі ми працювали над концептуальним альбомом «Будди» і «Бодхісатви», а саме над п'єсою «Пурпуровий Перформанс на пляці Тянянмінь. П'єсою вона була тому, що за порадою наказом гладкого хіпі мала тривати не менше 20 хвилин. І взагалі буди і Ботхісатви, як і решта альбомів, мусить бути подвійним і супроводжуватись відповідним івентом. Ось такі ми загадкові галицькі постмодерністи. Музика спочатку нагадувала вчора бітлів потім «Дім сонця», що сходить, групи Animals, Я стукнув гладкого хіпі по голові флейтою, і він почав грати щось своє. Музика висотувалась із нас дивним пурпуровими нитками. Вона була дикою, повільною і трансовою, як нова невідома форма життя. Вона була максимально авангардово абстрактною, до такої міри абстрактною, що я не міг повторити ту фразу, яку грав хвилину тому. «Слухайте, хлоп'ята!» – промовив раптом Хіпі. А як ви далі жити збираєтесь? Ну, ну я, наприклад, тепер уже точно нароблю коктейлів Молотова і закидаю нашу школу, поділилася планами Дзвінка. Та ні, я маю на увазі як ви і ми, тобто я, будемо існувати в межах мідних буків. Не будемо ж ціле літо в цього сербеняти сидіти. А? Що ти на це, Балканбой? Він поплескав Балканбоя, себто мене по плечі. Ну, то що робимо? поцікавився я після паузи. А що що? Пизда наразі світить тобі одному, міську, то ти перебив його бровкові ноги. Малий зене розказував дюк зовсім не ходить, і Феді збирається його приспати. І знаєш, Феді це не подобається. Побачивши, як я зблід від недобрих передчуттів, він підбадьорливо поплескав по плечі. Але молодець, молодець, хоча може вже й мертвий. Я глянув на дзвінку та насупила брови, похмуро дивляючись у мерехтливе марево спеки. Я зрозумів, вона пригадує щось недобре, щось недобре про Федю. Я боявся спитати, у чому справа, лякався того, що можу почути. Наразі не час наприховане. Піхо, наче метелик, з її уз слово «вбити його». Це було навіть тихіше Метелика. Гладкий хіпі і той не почув. Лише кілька невибагливих па фокстроту губ і її червоних губ. Чому від того Метелика повіяло таким холодом, що мені аж задермороз по спині. Я не знаю і наразі знати не хочу. Але Метелик спурхнув. Дзвінка стріпнулася від того, що я прочитав усе на її лиці. Вона показала мені язика. Я посміхнувся. І дивний холод у спеку зник. До пори, до часу. Кінець четвертої глави.